امیر محلیٰ، مولانا زین اللہ سیب در دور توصیل کران دا اکسو بایس نمبر کیسد چپو مسجد امیر ماویی معالا خټک سوال دیر کی فر ستمبر دوزارات کی شعر دید دی ملای دو پتی ایسا تی ایشادی توید سنت کیسد اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیر اراد سوابی پروپرائیڈر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو د دې جماع مخ شي درځي آی سري دي سره وا د پوری شي وللي بسمع الون الله دي आवाजات بسمع چې پاسمان کې ملا دي پزما کې ملا دي ارزه دو اختیار چليږي حکمتونو اله په ذات دي وتبارك الذی برکتون والا دی ازاد د اختیار کې باد شي د اسمانونو د زمکو دا و ما بینهم موعات یدی پمینس کې دی, دی الله سره علم د قیامت غضب ورګر ذول شه ولا يملك الذين اختيار لريا کا تا نبی ده په دعا ولا يملك الذين اختيار لريا کا تا نو ونا يملك الذين اختيار لريا کا تا نو چې دیرا بلی سی وادالانه شفارت مگر چې قراری کړی د حق او دی پوهیږي تت ته پوهوکي د دینا چا په دکړی دی د را دي خمو خواشي الله هانایو پکون وکم تر په وقیلی قثم دی پویانہ ددباندی وقیلی قثم دی پویانہ ددباندی یا رب ای دماربا ان ها اولای قوم دا یو قوم دی الای مينوندی ما نرولی پس پا دا و نو مقالو د دینا وقلو و سلام سلامتی ای دی پسو پیا لمون زر د جدی ب پوشی سوره زخرف دام د حوامیم او اپدی صورت کې بل شوبازی کور کولا شه مونږ یذکار امداد کوو چې دی لاس الله تشت کې مرګ کې من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامید والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مسلمين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم رب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءه رطول مبين ثم تغلوا عنه وقالوا مغلم مجنون إنا تاشف يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن, أن أدو إلي عباد الله إني, إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسبقان مبين وإن يغضت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوني فاعتذلون رَبَّهُ ربه أن هؤلاء فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَطَرَقِ الْبَحْرِ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ إِنَّهُمْ جُنْدٌ عَرَقُونَ كَمْ تَرَكُم مِّن جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَضُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَتٍ كَانُوا فيها كذلك وأورثناها قوما آخرين فما وكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين منفرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين فَأَتَيْنَاهُمْ مِنْ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُنْذِرِينَ إِنْ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَةٌ تَنَالُ الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِهِ شَرِيكُونَ فَأْتُوا بِآيَةٍ إِنْ كُنْتُمْ صلق الله العظيم سورت دخان مکی صورت ده په نزول کې څلور شپې نمبر ده نازل شوه رستو د سورت زخرفنا په ترتیب د سورتونو کې څلور څلور تم نمبر ده رستو د صورت زخرفنا هر کله چې مکی صورتې شوو کڼیو په ترتیب د قرآن سارا ن سورت دخان سوروکې پترغیب ال القرآن سره یا مکه کی سورات کې د مشرکین او شبهه ذکر کا چمونګه دیشه پارسیان غنو نو پس سورت زهره کی داغې نه بل جواب ذکر کا یا چې تاسو څنګه داسه پارسیان غنې دین اوری او سمجدار دی بلکہ اللہ اور یزن کے پوہ آزاد دے یا سورۃ زہروب پہ ختم کنے او پوا او تهدید سارا نو سورہ دخان کے اولا تخویب ذکر کیا یا مخیہ صورت زہروب کی دا نبی علیہ السلام د خپل قوم بارے قول ذکر شاو و سوره دخان کې د موسی عليه السلام قول ذکر کوي د خپل قوم بارکي حاصل د سوره دخان په دې کې د مشرکینو بلې شبهه ذکر کوي چې شاید زمونږه سوال ووری مونږ دي د زکواي شاید زمونږه سوال دی ووري داغي جواب انه هو السمیع والعلیم الله اوریدونکو او په آزاد دي حامیم اللہ پوئیگی پا ماند دی حروفوں حامیم اللہ پوئیگی پا ماند دی حروفوں والکتاب المبین کا سمیدی پ کتاب واضح بیان کا انکی اِنَّا انزلناو پی لیلت مبارکا مونگا نازل کردی قرآن لرا پی لیلت مبارکا پشپ برکتنوالا چین لیلت مبارکا چی اغاب رمضان المبارک پا خیری عشارہ چیگا انا انزلنا ہو نو دلوہ محبوظنا اسمانی دنیا دا چی قرآن نازل شوی دی پلیت القدر کے نازل شوی دی مکمل یو قولداري دويم قولداري چې د دې قرانه کریم نوزول شو وروښو شوی دې ليله تلقدر کی انا انزلنا فی ليله مبارکه لیکن ان مونگا نازل کړ دې کتاب لرا کاغذ پا اناکُنّا مُنذِرِينَ كِنَن مُيَارَ وركُونَ كِي فَيَأَيُپَرَكو پدې کې پېڅلاکيږي او كتاب دملکو کې كل امرن حكيم دا هر کار ته حکمت عليہ امرن په حکم کولو سره ميندي نا دنګ ترپنا اناکُنّا مُرسِل مُنگرالي جنكي رسولان الله رحمت ام ربك ادوجد رحمت در رب اللہ ورذن کی بویا ذات دے رب داتمان نو دزمکو اغا چی پامینس کی دی ان کو تم موقین ان کو تاصییت کین کون کیئی لا الہ الا هو لا الہ الا هو نحتاج تروا بغیر دالان بل سوق یہی اللہ جوندی کا ال گئی وی امید اللہ امن کول گئی رب کوم تاس اورب دی اورب تاس اور مشان الوم بلکی دی پشکی دی يلعبون لبکیوم پرتقب انتظار کا پک مار ستکار اب کی اسمان لو گیخارا پټئی بخلق لراو داوی عذاب درناک و عبار اب عبا زمونګه لکه زمون عذاب مونګه یقین کو وانال مو ذکرات رنگ کی دی شیدی دا پار نصیت اغست اور اغلیو دی پیغم برخارا ستکار بیان کوم کیو تر اغلیو ثم تا ولون وقالو دیوال داغنا ویله دا سو خودنا وتکری شوی دا مجدون دی لیوانی ان کاش بلا عذاب قریرا مون بلر کو دین عذاب لگمدا نبیا ہوتا عائدون را پسکو انکم عائدون ان کاش بلا عذاب لرکو کو مونر عذاب لگامدا و تا سرا گرزه کو برتا یوم نبتشل بادشاہ تل کبرا پکه مار چې مونږ نه یا په قیامت کې یا په جنگ بدر کې ان منتقم من بدلا او سنکیو ایک ان از میخ کډم باغ ورک ولقد فتننا قبلهم قوم فرعون ایک ان از د فرعون الله چې را فريده ما تا بندي ګاندا کې ما انني لكم رسول امين زتاو ظفرم رسول مانتدار والله تعالى ولله ليمكف الله اني اعطيكم بسلطان مبين ذراغلن ثالثه بدليل خار و اني استبر ربي ز پناوالم فر ابصار انترجمون دغه تاسو ماوله پکاڼو وایلم تو منو خبر زمانه منې فاتلون پډړ شه زمانه پد هارب بو دی پوکا حکمه تعال سلام فل رب تا ان ها اولایک مجرمو مجرم قوم دي مجرمان بوزا بنديګا ان ما لهندش بينا کوم متبون تاسو په دتل کی دي شي وا ترکیل بهرا پره دريا به روان اولای لیکن اندال او له کر دي موركون اربکلی شي قام ترقو دیر پر خوځلي دي باغونو چینه او قصونو زهي نه جاته علاه نعمت او د خوشاله سامان کی دی په کې مازی کوونکی وو کذالکا داسیو شو وا اورثنا او فاتک منغا قومن اخرین قوم بلا علی منغا بل قوم لا باغونو ورثه پاتیکو بنی اسرائیل په وخت داوود علی السلام کې مصر ترالو د غار مالکان شو او دا خلک تباہ برباد شو او فما بکتو علیہ السماو والارض جڑاو نک پدین اسمانونو نظم کی وکدې کله نیک انسان ملشي پغت پد نظم کی جاړي پپسه اسمانم جاړي نو دا خلک ملشو او دی پسه چا جڑاو نک وکدہ نیکانو خلکو او هغه پسه اسمان جڑا کئ او کنا کله انسانانو تمخ کارش ناري نری بارانو شي از نیک ک وفات شي او کل یو ما نویسی دی نه اخکارینا آسمان ور بس خفیو وکم عرض چی اللہ من نیلوی شاہ رحمت اللہ لے اغا تجیل نے جنازہ ہوئے او جنازے کی دا فا غرض نرے نرے ساس کیوننے نرے باران تکاو چاوے جنازہ شیخ نیلوی کابل آخر جیل سے نکلا رولایا نیلوی نے اپنے پیچھے آسمان بھی ہے کذا او ما فما بقت عليهم السماع بس جڑا نہ کا دیبان اسمان نو نظم کی او ما كانوا منذرين او دین نو مهلت ور کلی شی وی ولقد نجينا اس انعامات بنی اسرائیل ذکر کای دی له تذکیر بانعم الله او نجات ور کلو مونگا بنی اسرائیل تا د عذاب نا المهین ذیلک انکی من فرعون د فرعون نا نهکانه علیندلو ی کولا او دو دد نهتهجااز کو اونکوونه لهقدترناوم د ل مع غور کړو په خپللم سرهلهعااله په مخلووقات باندې په دی متې غوالی نه شته ځکه لی کو خیرره او متې نوقرت ل الناس نو یاد د عاال نه م دغ زمانې مخلووقات یا په صرف په منهو وا تینا اون ورکلی میو دی لرا منل آیات د معجزونه په بدی کېد می او ان اوی یقولون دا کسانو ای نری دا مگر مرض مونګلون بني مونګنیو دوباره پور تکلیف شي وي فاتوب یا با ان راول زمون مشران کو تازريشتونی ا هم خير ایا دی غردی هم قوم توب د توب کوم چې هلاک شي او اپ قوم والذین من قبل اواکتان چې موجود دینه هلاکم دي درا او داو مجرمان وا ما خلقنا السماوات والارضا نو پیرکل موږ اسماو نو ځمکیا جدی پمینس کې لاعبین چلوبکونکی او ندی پیدا کړې موږ دا مگر پا دا پارا دا حق لیکن اکثر دینه پوری گنا ایکین اندرس د پیسه لېچې دا, پیس دا میقاتهم اجمین مقرر وخت دی ټولو دا, دا بداس ورزی لا یغنی مولن ان مولن شیعه کنه بشي د فقول یو دو دبل دوست نه حصہ نبر به کولی شي الا من رحم الله مگر پچا ته رحم کي الله الله زوره ور دي رحم کي اون کي ذات دي يکنن اون د زقوم چه دا شجرۃ الزقوم بعض مفسرین ذکر کوي کی غديه او قطرات دنیا کي روز ستيږي طوله دنیا با دا د دنیا والو غجن ب برباد کیږي نهشه جره تا د کومیکن او نه د د کومهخوا راې دګنا کوونکو فشان د ویلی کلی شوې تنبې خوړ کېږي او په غیرړو کې فشان د خوټ کې دلو د ګرمموو الله به خوضوی سدي د را پاتی لووو نورا دا کېدي درره مینه جاننم ته بیاوارهې د پا سره سروندي داعذااب دی شي دلووبونه ذو کوو الله ب اوسه کو دااعذاب تا خو په دنیاې ځانه ډیر زیات شوي او دنیا کې حسائلت لو انداز او تقبو دیکو لوی دیکو لا اوس اوسکا دا, دا اس عذاب زقا اوسکا عذاب ایکنان تاوی زورور او رو بے وے ایکنان دا ایتاسو پاک شککو ایکنان اوس بشارت اخرویہ او ایکنان پریزگاران با پا مقام دا من په پا باغنو چینو کې آئی اغن دی بدین ری, ری ستا بره او غټې غ معمو ته قابل بلته مخ مخنااستی کذکه داشانې بهی زوجناوم پهنیقااس بورکومديلهلهبيوی نهورې نهسته سرګواله را غواړی بدی دیې هر قسمه میںوي عامین پاون کې هر مثبت نه به یا نهڅ ک په دی کې مګ اغمرلوومبهې اوقام او بسسای دی لره عذا بلجهیمو د فاضل می ربیکا دا پزل دي له طرفه درفستانه دا پزل دي له طرفه درفستانه ها ذالیکا هو الفوز العظیم و ذالیکا میابی لوی فینما یسرناه بلسانیکا فینما یسرناه یقینا یسرناه مونگا اتانکلی دلرا پجبستا سرا ور اول کی ذکر کرو اے اول ک تابیل مبیین ان اناندل نافیډلتې مباره نازل کړی نو دامونږ سان کړی په جب بس تاثرهی قرآن سان کړی چې خې نسیت حاصل کی او د و نه چې سوار رس میں نکي قرآن بند راغلي د د دشمنان دی په نه ما سر ناو د لسان کا ی کډنا سان کی مونږ د قرآ لرا په جبس تاثره د چې دی صیت حاصل کې۔ فرتقبوت انتظار کوا انہم مرتقبون دیم انتظار کئیو فرتقبوت منتظار کوا انہم مرتقبون دیم انتظار کئیو پا صورت دخان کے ادیع بل شبہ دکر کولا چشاید اغازمونگا سوال ووری اور ادوی لاس الله پاک خالی نفری دی صورت جاسیا مکی صورت دے پا نوزو تم نمبر دی رسطو دا صورت دفان مکتی صورت کے ترغیف علی القرآن ذکر شا صورت جیسی اکم ترغیف علی القرآن یا مکتی صورت کے دا مشرکان و شبه ذکر کا دا و سورہ جاسیہ کی د مشرکان او بلش او بازی کرکای یا سورہ دخان اخیر کی پیری شو جو قران ما آسان کړی دے نو سورہ جاسیہ کی وای پدې دا الله حمد وایا یا مکھ کی سورہ کې ذکر وکړو چې فرعون د موسی سلام استهزاء کولا ام تبا کو دې صورت کې وایي چې اواز فراعنه چې څامل پیغمبر او قرآن سور استهزاء کوي دا اغاز یا مې سورې دوغان کے مطلب ذکر کړه لا اله الا هو یحیی و یمیت حدیث سورې په لغوی په الله د رحمن یا سور دخان کی ده مجرمینو ده عذاب تذکراؤ شوا دی سورت کی ده عذاب علت ذکر کی یا مرکی سورت کی مومنانو ده فارا جنت بیان اوکا ده سورت جاسیه کی وئی جننت داخل دل ذالک هو الفوز المبين وہ دھواں کی مومنان و دفان دی صورت کہ وہی ذالک هو الفوز المبين داغہ کامیابی دا یا مکہ کی صورت کے ذکر او بن اسرائیر کما غروالی ورکڑیو سورت جاسیہ کې امداغی د فضیلت ذکر کیا یا مخ کی سورت کې ویریو چو قرآن کریم ما فلیلہ کے مبارکہ کے نازل کری نفدی سورت کی ذکر کی اذا بسائر لناس او دون ورحمہ یا سور دوحان کی ذکر شئو چی جنت تتلیل و عظیم زی عزویم دے سورت جانسیہ کی پاغی ترکی و یا سور دوحان کی دا کافران و طرفتہ و قیامت دے انکار ذکر رکو سورت جانسیہ کی پاغی بانی ترکی دے کرکی چی دی بی دلیل حبری کئی امتیازات دے سورت دا صورت ممتاز ده د مشرکینو په خاص شګهي باندې دویم دا صورت ممتاز ده په لفظ جاسیہ باندې په دې صورت کې لفظ جاسیہ راغلی په نورو سورتو نو کې نه راغلی دا صورت ممتاز ده د کافرو په ژوند او مرګ باندې چې کافرو زندگی او مرګ دا په شرک او کفر باندې دا صورت ممتاز دے دا مومنانو فمرگ او جن باندے دارنگ دی صورت کے دام ذکر کئی کلو امتن تدعا ایلا کتابها اریع امت با فلعلم اللامی ترعو قیشی یا پا صورت کی کافرانو او قول ذکر کئی چې ما یو لکنا ایلا الظهر چی مگا نو بنا کوي مگر دا زمانہ دارنګ په دې صورت کې الله تبارک وتعالى په اي حدیثم بعد الله وايي ایتي جن ذکر پیدا نور صورتونو کې دا صورت ممتاز دي په يو آیات کې د قران دې نمونه باندې اهد بسوا ایرند الناس او هو دو په دې سورته کې 10 آيات دي چې پای کې د قرآن دې اسما دی پر شوي بصائر ودن او رحمت دغه په دې سورته کې 30 ځله ذکر کړي په یو آيات کې چې پر بن اسرائیلو ته الله عز و جلل یو پوجره کتاب سره او حکم سره نبوت سره رزق من توېبات سره پدې سورته کې داهل کو تذکرام کړل دا چې په قیامت باندې یقین حاصل ساتي صورت سورته پدې سورته کې د مسيکینو لسمه شو یادګر کوي چې زمونږه دین جوړ دین دی او تاسو نو دې دینواله مونږه د خپل مشرانو په دین باندې روان یو پدې صورت کې پینځه دلایل عقليانه و دیکھ یو دلیل نقلی زواجر او تخویفات او دارنگی پیلزو اصنای خسنا حاصل احسن ده صورت عمر فا اتباع ده شریعت صلاح حاصل ده حاصل ده صورت الامر با اتباع شریعت و نید الامر بالاتباع الشريعه والنهي عن الهوى حاصل الصوره ته شريعت اتباع کوي او د خواشات او ثابتاري م کوي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نازل دل کتاب دي من الله د دا طرفد علانا تنزيل الكتاب نازل دل کتاب كتاب دي من الله د طرفد الله لنا دي آیات کي ترغيب ال قران تنزيل الكتاب نازل دل ددي كتاب دي د طرفد الله لنا العزيز ذو العزات دي الحكيم ان في ان في السماوات والارض دل عين ان فی السماوات والارض یکلن فاسمانونو او پس مکو کین لایات ددلائل له للمؤمنین دفراد کے دیر مکه اسمان ک ددلائل دی احوال فلکیا دارنگه احوال ارضیا پدیک ددلائل دی دا قوم دفراد ک پای کی تصدیق ہم کافی دی او په احوال انفسیوں کی یقینا دله ضرورت وی لکه چې اره دلائله د انسان خپل ځان کیا او دلائل اقلیه انفسیه ذکر کئ مخه دلائل اقلیه افاقیه ذکر ک او علوییه ذکر ک او سفلیه ذکر ک او پای کی تصدیق ہم کافی ذکه مومنین ذکر کار ورپسې دلائل انفسیه ذکر کئ او پای کی یقین ته ضرورت دې ذکه یو قینون ذکر کو بیا اور پسې انقلابات دې ذکر کو پای کی عقل ته ضرورت او ای کی یاقلون ذکر کو او فی خالق تا کو پزان لکه و ما یا بصوم او آغا چوار کړي الا زندہ سرا دلائل آقوم اپ هم د فارا یو قینون جه کینات یقین کیا وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارَ <تصفح> او دارنگی ان نفس سماوات دلتے و تر خلق ذکر نکا اشارت پک پاکی عموم تا او نورت پو میس توری فازمت که نباتات و نور اتباب دا معاشا تی تولو تا پاکی اشارت دا پا وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَاتْلُورَاتْلُودَشْفَوْدَرَتْكِن وما انزل الله۔ او هغه چې نازل لیکل لا د برینام سبب ګرځو کو دلته د رزق نه مراده هغه باران چې دا سبب د رزق دی ذکر دا مسبب مراد پینا سببو زکر دا باران دا زک دا پارا سببی فاہیا بیل اردواتا زکی اللہ از مکا با دا موتی ها رسو دا اچوالی نام و تصریفی یای د علو دا حواغانو کی آیاتون دلائی دی یاو قیدونو چاکل نکا رخ لی تلکا آیات اللہ دایتون اللہ دا لغی دا قدرت دا اللہ نطلوها علیکا منگلولو دیلر تا تا سر پارا بالحق کے دا پارا دا کارکولو دا حقا فب ای حدیث فکم خبرا با دا کتاب اللہ رسو د کتاب دا اللہ نا او دا دلائلو دا اللہ نا بزیمان لولی و کم اے خبر سراب برابری گی پا دی وجه ده ایمان د برابر اولو الله د اللہ کتاب را لے دی ایمان با پا قرآن برابره پا دی قرآن کی ایمان تفصیلات ذکر کړي نو دیکھو یومینون یوقینون ذکر کا اوز ده باطل پرستو شکم کس د قرآن کریم نرو گردانی گئی آغا ذکر کریا وَعَلُنْ هَلَا كَدِّ لِكُلِّ اَفَاقٍ عَسِيمٍ دفارا دہر دروغ جن گناہ کا انکی او دا دروغ جن گناہ گار سوگ دے یا سمعو آیات اللہ تطلا علیہ کدیو خود اللہ آیاتون اور یددلستی شی و سمع یو سر و مستقبرا بی اک لکسی پا کپربان دیلوی کا انکی سمع یو سر اصرار گناہ تا گناہ نوی کئی او هغه کې ثواب غنی کلم یسمها گویا چې دندې اوري دلی بابا شروز به خبر ورکړه له فذاب درناک ترا عذاب درناک کو تولې وې د قرآن فردا داسې رويې اختیار کړې و چې دینواله قرآنواله د دنیا کې درمن کړي وو دله په درمن عذاب ورکې و اذا علیمه من آیاتنا شیء زه مصیبتې سره کنا دی په یو آیات کی په خبره پوשי اتخذها حزوا ټو کی ور پوری کایو قران والو په استهزاء کایو قران والو دلیل کایځه اولایک لهم عذاب مهین دي دا فارا برا سوکون کی عذابې می وراءم جهنم مخد دیتا جهنم ده ولا یبنی انوم او نشی الولی د دینه هغه ملنا چې دی کله هڅه عذاب ولا متخذون من دون الله اولياء او نه هغه معبودان چې دي ولي ثوادا لا نه مددگارانو زکه مخالف د دین دغه څو مخاله کی چې کلام د دین مخالفت کوي دغه څو مخاله کی کوي یو سرمایدار خلق دنیا پرست او دوم قبر پرست خلق چکم کوم خلک قبر پرست دی پیر پرست خلک دي نو د ادวก کص مخالق د دین دوشمنیکه د دین والو مخالفت کړي الله تبارک و تعالی اغه د واړه د ذکر کو چې د ادواړه کص ما اديتال پېش پیدن شي ورکولې نجې کم دیر غیر الله مددګاران ګرځول دین اغا او دارنګي ولا یو لینو ما کسبوشه کبي کم کسب کړي دام دید دا عذاب نشي بچولې ولهم عذابون عظيم دي د بیا عذاب له اعزاو دن دا ہدایت دے دا قرآن ہدایت دے او آکستان چکو پرکلے پایتنو دا اقبل ربا دیل عذاب دے دا احسان عذاب درناک نا اللہ اللذی سخر لکم البہر الله دے آغزا چی خدمت کے لگو لے تاسل دریاب دے دا پارا چی روانی چشتے پدی کے پاوکم دا اللہ دا تسخیر البہر مراد دے کې الله پاک تاسو لرياب مسخر کړي پېږي داسې صفات الله پیدا کړي ګور تاسو په دې چشته چلوشي الله ولادت هوا را لېږي هوارنګ نرموالي پکې پیدا کړي په هغه او بو کې هوا هموار ګرزولې دي درمیانه هواګان پیدا چلې یو موجونه په اندازې سردي جازونه وکشته ځان ته جذب کړي حالانکه او بوله چیو دون سیزورواتی غیر خدا کشتی دا دارنگی بحری جازونه دی دی جذب کئی نا دا تصیر البحر دا تلا اللہ کرده دی ولی تب تغو من فضلی دی دا پارا چولتوی د پذل دا اللہ نا او د دا پارا چی شکر رو کئی و ساخر لکم خدمت کئی لکولی تاسولا آغسو پاسمانونو کی دی آغسو چی پاسمکہ دی جميع منو ټول دله نوګړية انفی ظې کله آیا چېکنن په دیکې دلاله داقوم دپاره یطف کرو جسوت نه کار راخلی کل للهزینا تو کسانوته چمانې راړلی دی یخ پیرو لللهزینا یخ پیرو بغنه د د خپل ح آ چې کې د د الله۔ لی اجزیار د پارا بدلبو کې الله او قوم تا پس او داوی چې دوی کړیا مانا میرا سوارین چاچا ملک نیکو په دې ځان د پارا دا او من اطاعا چې بد کو و بارې په دا بیا رتاه تا تا صبره غرذولي شيا ولقد اتینا بنی اسرائیل کتابه په دې آیات کی تسلی ذکر کوي ایز باد د رسالت چې د نبوت ثني چیز نه دی دان ورکړم بیا لم ما ورکړې دي ولقد اتینا بنی اسرائیل کتابه یقینا ورکړم بنی اسرائیل کتابه ولحکما پوید دین او پیغمبري رزق می ورکړو د فارغوش زونو او وروامل می ورکړو په مخلوقا د دغه زمانين وااتیناهم بیناتن ورکړم یو احکار حکمونه د دینه احکام نه حلال او نه حرام نو دی اختلاف نکړې و اختلاف وکړو مگر پرځای نه چې حال او تلما نو اختلاف دې په خپل کو کتاب ور کړې شو نو اختلاف کار د مليانو دی او کله اختلاف چې صنعت په یو تر شي چې په یو سره نيا نو دې خبره تغوت کړي او اوله بايان دا وځي د زدن زدن, زدن عينات پکې ان رَبک یقضی بینهم یوم القیامه یقینا رب تا په څلوکی پامینددی کې پر د قیامت په څکه اختلاف کوي ثم جعلنا کا دا داود هدی صورت ذکر کړي ثم جعلنا نو من غرذول تعالی من الامر فخر لار باندي د دین شریعت په عام استلاکه اغلاره ته وي چې پراخه یا نیغه یا اسانه یو او مقصد ترسون کی اغي ته وي اغا شریعت په کې شریعت سره ته اغه احکامات اغه اوامر او نواهی حدود او فرایض چې اغا الله بندگانو تا در رسول په ذریعے را لګري ته وي شریعت المنهاج ثم جعلنا کا الا شریعت من الامر او مونږ غرزولې تعالی را پخکار لار باندې د دین او الله نبی رحمت صلی الله علیه وسلم ته پخکار دین باندې غرزولیا فطبق بیا داود سوره امر په اتباع شریعت سره د شریعت اټبا کوا شریعت لټوا بابا مې دا کا کا مې دا یو کا على شريعه دین بیا ته مونږ ګرځولې په کار لار باندې د دینه وطبیعات دی په اساس او ته بيداری مګواد خوایشاتو د کسانو لا علمونه چې نفويږي انهم لن یغنو عن کمن الله شیئا یقینا دین شلر قوله تنا د عذاب د الله نه حص یقینا ظالمان باز دینه دوستانه بازودی او اللہ تعالیٰ اندادکہ انکے دا پریدگارانو دے حازا بسائر لنناسا دا قرآنو دلیلونا درانا دی دا پارا خلکو لنناسوی کلیل علماء ہوئی ہے ہاں جی حازا بسائر لنناسا دلیلو درانا چی سلی یرا لینا وی کس دسوار لس علمانی کلی براخ لینا نا دا غد جاہل دے دا غد شیطان دی اغه ځوانس پنځله سلوم چې شر یا تفسیر لکو دا لپاره شرط دی خپل په تفسیر نه پوی دا خپل په اخلاغانې دی وړي دا سوی دی د زکوی چې ډېر اخلاغانې د خلکو نه نو په قران کریم کې خود اخلاغان او وضاحت کیدو ودې تا بلچل نورتلو نو خلک قران بار سپنه راالي چې زموږ د اخلا خلکو تخقار نشي ورنه دا کم کست یو چې سواللس علمي نه کړي قرآن باندې راخلی ته دی کې نوه و استاد پالا قسم دې سواللس علمونه ماته نه مونږ وایا او طالب کم کم دې تان سوال علوم یاد دیو کنا ځان دې کار کتل و غلاګانی پکې دا خو درنا دلائل دی قرآن او لنات خلق تا چې دا خلق قرآن را واخلی دا خلا قرآن ز دکی او الحمدلله ثم الحمدلله گئے او دین جو تنحات هم انجمن میں اب ہمارے راز دا امر بھیے سکل زبان پکلی کی دمن دو خویندو دا ری تفسیر ختم کو بلاخذ وزارت لی بلا خویند من دی و تراٹ لی ایت قرآن زک او دا غی تربیت و سرہوشو عقائد زک اعمال زک اغه بکواسیات خلق اس نوری کی سوار نسل می نکلی قرآن بن راتلی بصائر للنات هذا بصائر للناس دا دلیلنا درنا دي لپاره خلکو او هدا انه او او رحمت بصائر او هدايت او رحمت دا قران درې نمونه دي یو آيات کې دلته او دا قران ګڼ نمونه دي علامه سيوتي پدي لیکل کړي علامه ابو العاليا رحمت الله له اجازه قران رحمت الله له الرفان کې تريا تا نمون را قران دي كرکړي اذاب صائر للناس دا دلیلونه درنا دي لپاره خلکو او هدایت او رحمت دا قوم لپاره يقينونه يقين کوي هم حسب الذين قد ايات كه رب دي په خلکو چاغي وي شريعت او غير شريعت برابر دي وسرو الله یې دوار اندي برابر یو کس ګناه کوي بلکس نیک عمل دې مرګ او ژوند برابر نه یې ام حتی بالذین ایا غمان کوي ااکسانو چې کای نه کار عملنا دا چې ګرځوم دی لرا په شان دا کسانو چې مانې راوله امرې کړي نیکا ثوان محیاوم وماتوم برابر دي ژوند دیو مرګ دی چرمن سا ما یکمون دی ربطه د دې په سال کې وخلق الله السماوات والارض بالحق بيا دلائل يقليا پس بعد توحيد وان دي معلوميږي دا توحيد تو دا مسالته الله ته ډيره گرانه لګه تاسو کوته د پاتې هي نه په هر صورت کې توحيد او توحيد توحيد او توحيد ته خیر متن نه کړی کې څو شته او کنه باقي معصومانه له کاندې لسیږي دا توحيد مساله لري خوان را کوي چې په قران کې اور او با دي بغاټ خلقي تو بل څه کار نه بست توحید او توحید یاستا لاټر دښمنه پاګلا وې دی خو په بل څه خوېږي تر توحید وې نه الحمدلله مونږ دیښتې په نور څه نه پوي الله دې منت تر مرګه توحید قید نه ست کیږي په سبب اته خبره را حدیث پاک کرا دی لا تقوموا حتا لا يقال في الارض الله الله تر غیبه قیامت نه قائميږي تر سوچ توحید واه موجودی د توحید د برکته تاوہید د مې یو د مکه اتمان قائم دی مړه نو بیا درایلې اقلیه په توحید باندې او په دې مطلب کې قسم می دی پالایو ډیر خوان دی یو ل عزت دی یو مزا کته څه کوي د الله ذاته کوي دا نور ټول الله ته محتاج یو ولاتر تعلق یو ولاتر دوستی یو د الله نه یرا یو وللا مشکل کشا یو الله حاجت روا دا کی د مضبوطه کا تا حارات با ناببرای بیا تدر گاونو نه بتپاچه ا دارنګ راړ تبتارونو کوجه کې نه چې وخلق الله السماواتي والارض بالحق پیدا کړی دی الله اسمانو نو زمکي د پارادیس هرد حق وني تجزا كل نفس جزا ورکيارونه تاسو چې کړی او هم لا ظلمون دی باندې مظلوم نشي ا فارا ایت اایا پول ایت په حال د اغه چا اتخذ الهاه هو هوا په دې کې د وقت تفسیر دي یودا د الهاه هو مفعول او د هوا هو ہو مفعول ثانی سمعت له به اله ای د خپل خوايش په تقاضا جوړ کړي له اله ای د خپل خوايش په تقاضا جوړ کړي دویندا إلهه دا مپولی لسانی مقدم کړي دی دا حواهو مپولی اول موخر د خواش د تابیداری کېږي د الله کېږي کړي زه خپل خواش نه اله جوړ کړي په دواړو مانو پونیشوي لکه په پاکستان یو دا چې د دا دندان دا تک بوتانو کم بوتان کبرونو والا کم مزارونو والا خدایان جوړ کړي دا د خپل خواش سره دا, دا جوړ کړي یعنی دا, دا, دا خدایانه خپل خواش جوړ کړي دا تفسیر دویندا چې <تصح dedans> دا, دا, تا دا, تا دا ال ال د خپل خواش تابيداري کې د خپل خواش تف ده ویو وینې شوي afar aita تا د دې مې چې پوجو چم په حال راشي نو به سږ دم ته شي نه afar aita مانی آیا پویته په حال ده هغه چا چې غرذله دې الاهو فلخ دې خپل خواش لرا یې غرذله د خپل خودې د خپل خواش متاب کا دوله الله بلارری کلې د لله الله پهلم باې و ختمما لاسمی او مور وتوالی الله په غګو د دا او فله د د اوجلله ګوری دي وله پهسترګو پر دی په منیا د یو ب منه دیې بسک به داوت کې دته پر د ګمراونه د ل چې دله الله گمررا خصوله کی افلا تذکرون آیا تاسو نصیت ناسل ویه او دیوائی ندی دا جن مگر زمونگ نیزده مگر جون جن دی دا جن نیزده نموتو ملکی دو جن کوگو او نملکی ملره مگر زمانه د هر زمانه دا نسبت کئیه دا هریه دی وی بس دا حالات دا هر زمانه را ولی او نیت را لرا په دی باندې انما نور دیما او حال اذا دې و اذا تطلع لائم آیاتنا بینات چې کله لو تیجی بدی آیاتونه د مونږ دلیل د دیما ګروی ای, ای تی ای تو بیا باینام راولې د مونږ یا د مونږ مشران مول ژوندیکه ژوندای نه تطوسو نو که په دنیا کی خودی خپله قرآن او سنت عمل لګاو جو قران و منه حديث منه دي غيم بابا پدې زو ماما پدې زو کاکا پدې زو نو دارنګ دي موږ تک خپل بابا غان او خپل مشران اجونديكي موږ دا غينه ته پود کو جريم د سوي يا کچري تاسو ری چني اتورتو آیا يو الله يو هي کوم الله جوندی ژونديكي بیا امړي کی تاسو لرا بیا بلا جم کی تاسو لرا رد قیامت کې شک پکې نشتا دیکن اکثر دا حل کو نا پوئی نا او خاست اللہ را باشی داست مانونو دست مکو دا اکم را چکایم باشی کیامت یو په پداغرست تاوان بخکارشی دا پاسل پارستو او, پارست او تبوینی کل امتن حرا ڈالا جاسی یا پڑمخی پراتا نس سر نگو نا جمکریشی وی کل مت حرا ڈالا اولو مت هره ډله روباللی بشي ایله کتاب عمل نامې دغته یوما ن دځې تاسوه به بد درکول چې دا چې تاسو کول دا کتاب نه داغ عمل نامه ده خبرې به کوي په تاسو په ه سره یقینمونږلییکل کول په ملاکو هغه چې تاسو کوله چې تاسو کوم یو کار کوئ؟ الله میک درت کو یا فلهنه آمنو اکسان جی معې راړلی دی۔ سوال عمل الصالحات عمل کړي په طریقه تنبيي عليه السلام او یودخلوهم دال بک دي لره رب ددي پر رحمت کې او ددي کامیابی لوي او پاکستان چ کپر کړي ته بوي د شپه اخرت کې افلم تکن آیات ایت تل علیکم مضمون د معاد او ګور سبا یتبات سلی سبان را وای تر اخره پوری کې زیات تر او معاد اخیرت او دوباره دا مضمون ذکر کی داولي دا خیرت دا تیدا دا یو بنیادی قیدره دا؟, دا یو انقلابی قیدره چې کله دا, دا مونږ استاد په آخرت باندې یقین برابر شو هغه ایمان برابر شو او چې آخرت تا اصاب کتاب شتا تقسیم دا عمل ناموش تا بیا مونږ په بنیاد بندګی کار وکړو بیا چې مونږ قدم چتاو د آخرت بنیاد باندې اون کې بری نه را بی دیکلاوه با نرز دی دا نومو نشان دا پارا بیوکار نکو چودا ما اخیرت که مالا کامی بی شي او دا بنیادی قیده دا خوا او اما اللزین آکا فروعا کسانچ کو فرکره تیر باوی دیشی افلم تکن آیاتی تتلا علیکوم آیا نو آیا تونتا چې چلو اس تلیکی دل پتاسو تاسو زان غڑگنو دلته تا قرآن دو تاسو قرآن توجو نکولا و کنتم قوم مجرمين او تاسو قوم مجرمانه و اذا قيل اتركوا مليش دويته و تدع الله رجياء او قیامت کې شک نشته قلتم تاذيمان دري مسا تا نپوي ګم قیامت څه دي دالتنه سوکراو لپاره ان ظنوا الا په پسرین د دې ګاڼه مانی کيهو ان ظنوا الا ظننا په معنا د یقین سره مراد ان زنو الہ زوانہ مو یقین نکو مگر یقین دیدہ من گمانا یا ان زنو الہ زوانہ تفسیر شیر د نہیں دکھر کہیو انہا زنو الہ زوانہ انہا اتاقیدو ماتو بیروننا بیہی اللہ زوانہ انہا زنو مو اکیدہ نساتو پا غصو خبر پیراکاوے مگر دہ گمانا یا بل ان ظنوا الا ظنوا غمان كه وم مغر معمولی غمان يعني يمون مغر غمان كه غمان او مون يچين كه اون کي نه يو وبدالهم كار بشي ديلا ناكار انجام دا وس جي ديكळे و ها قا نازل بشي پدي عذاب جي دي پي پر ٽو کي کوله وبيني شي اليوم ان سمكم منتسئرو الله يرنادي نن مونگا پريدوتا سولرا وکیل او بویل شی دا ساته پری دمنګ تاسو لکه څنګه چیرکل تاسو ملاقات د دې عزیز تاسو چې دا دا د اوسې دوست تاسو اور دې و مالکم مناسی نبی تاسو لرا ایسو کمادات کوم کې دا پری وجاج تاسو ګرځولیو آیتونه د الله تاسو نیولیو آیتونه د الله او ټو کو تاسو په دنیا کې قران پورې ټو کې او دوه کلي و تاسو لرا ژوند دنیا د غ معلو متا غې دوکه د دنیا او دودوکه کوړې آخرت دییر شویو یو ما بس ننځې لا یو خوررجونه من نه بس ننځې لا یو خوررجونهدي ب نوی او نهې تو قبلی دیشي فلی الله الحمدو ر سمااتې بس خاص الله لرسستا نه پس خاص اللهله راې پهتونونه د توبه. چی رب عبد اسمانونو اور عبد ازمکه لري عبد مخلوقات دی آیات کې اسباد توحید په کوم عنوان سره کو ها جی اسباد توحید بعنوان التحمید دره قران یو خپل الوکات سره دی یو مزیدار تر دی چې توحید ذکر کئ کله په غروان د تسبيح سره نه بعد خبرې خویا ته کله قران کریم کې د توحید اسباد کئ اس په عنوان د تسرا په تسبيح سره سبحان الذي اسرا بعبده ليلا سبحان ربك رب العزه اما يصفون تسبح اسم ربك الاعلى فباه لله يسبح لله ديکي پكمونو انتاره اه اسبات التوحيد بعنوان التسبيه كلافه عنوان, عنوان ده تحميد تاره الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله فاطر السماوات الحمد رب السماوات قل الحمد لله قل الحمد لله فاذا استويتا فقل الحمد لله دیکھیا اسباد التوحیدا بعنوان الثحمیدو کلم فاغنوان ده اولوهیت Antarctica پیلا سرا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ واحدو لا إلها إلا هو الْإِفْلَامِمِ الْلَاهُ لَا إِلَاهَا إِلَّاهُ شَهِدَ اللَّهُ أنهُ لَا إِلَاهَا إِلَّاهُ إنما إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ واحدو کلم فاغنوان ده برکت سرا تبارک اللذی بیده الملکو سبارک اسم ربکا دل جلال والاکرام سبارک اللذی نزل الفرقانا علا عبده لیکونا للعالمین لناس نزیرا دل سے ذکر کئی فللہ الحمد فس یوازی اللہ درستا اینا سپتونہ دا کمال سپتونہ دا اخدائے با الله اللہ توی شرب دا اسمانونو رب دا مکور رب دا مخلوقاتو ولهل کبریاو الله ال الودا رب الله غنا رب د اسمانونو او زمکو والا رب الذی ولهل کبریاو الله ال الودا باسمانو او زمکا کی الله ذور او حکمتونو ال ذاته او سوره الجاثیه کی د مشرکین او بل شبها ذکر کولا چې مونږه د خپل مشرانو ثابتداری کوو داغی جوابی ذکر کو سمجعلنا کا علا شریعت من الامر فتبیها شریعت اتباع کوا که مشران د شریعت برابر او خفا که دا مشران خبره خبر شریعت برابر نیمی منا مخیو ہے مخیو آجیدی پمیس کری مگر دفار دکار <تصفح> کول دا حق وآجل مسمع او نیٹی مکارری او آکسان چی کفر اکڑی دا سنا چې را ورکول شي مورذون دی مقاله یا قل توایا دا کل اکثر کم دی ذکر کیږي چې کم دی کې رد شرک راځي ال توي قل وایا دا مثلا خلق ته بیان کې غلي په نشي غوري ښا دی وې شیخ پریدا او چپ چپ اخلاچه په بختري دا چاته مثلا نه کې غوري الله یقل دا مثلا بیان کا ارائی تم ما تدعونا من دون اللہ پلو آیا اے نبی علیہ السلام ارائی تم حیاء خبر کم تاسول را آئی تاسوی را بلے سوا دا اللہ نا ارونی اخیماتا مازا خلقو من الارد چیزی سپید آکنی دزمکنا ام لہم شرکن آیا دیلا الله یې پیدا کړلې یو کبره خادار دی یې تو ني به کتاب من قبل آدا یو کتاب ورته د مخکې نارولې کنام او اثار تیم من غیر من یارا نقل کوي شې دلیلا کتا سريشتونی یې او من ادولو بازي دا په خواسره بوتان به رحمت کوله اوس دا نوی مليان رال او دیو جدا وليار امدد کول خبر نه ده په دې آیات کریمه باندې تفسیر فراج المنير تفسیر کبیر کی مامرازی تفسیر روح المانی کی اللہ معلوسی دا تو ذکر کیا المراد عبدت الملائک و عیسیٰ و عزیر ملائک بوتان دی پاگلا عیسیٰ بوتتے و عزیر خدا درایت کی پا دے خبر لیکن سنگ اللہ معلوسی مراد کی نظویل اقول دی نکان رحمدت کولو پیغمبران رحمدت کولو وی دا کم خلق ویو چیر دے بوتان رحمدت کولو نبوتا نه مر امداد کوله نه کان مر امداد کوله غیر الله من دون الله غیر الله تويو ومن ادل له مما يدعو من دون الله او چې کم خلک وي تیری بوتا را مدد کول دا دا غیبال دراررت کې جدا خلک د تفسیر نه بالکل ناواقف دي ومن ادل له مما من دون الله ومن ادل له ادل اصل کې ادل له برود دغه دې تبدیل لا ومن ادول لو سږي غټ یا نشتا اٹ ګمراها د چانا دی ویدا اختلاف دی خبر دا خبره کول نه دی پکاره الله وی دا هټ ګمراها دی نشتا بل ګمراها دا چانا چرابل سي وازا الله نا چه بل چاته رورتی ګرامدت چويو ردنه بل غټ ګمراشتنه ملای سجیب لو اعسوکا کیدلا قبل عالم شکو له تراوی د او اغي د دو د پوکار نه غفل دی ک دیوتا رورسی گواہی اغي پته لګينا دي خلکو کې شرک وری دي ته پته لګي ویو ورځوي ته کې بعد وی کون جشن شینات بر کا بر مردا بدانت ما دان را په چرچن کړه په قبر باندې کینی نو یې مړي ته په تالې کې چې چرچند یو کې چرچا لږه دا چې دی رخه مړي ته با کې دا